Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco Que emite Dende Ferrol Ola, que tal? Benvidas a un novo boletín informativo De Radio Filispín A tua Radio Libre e Comunitaria Este é o noso sumario para hoxe É tanto pedir, o AMPA da Escola Galinha Azul de Esteiro, en Farrol, pide a Consellería de Política Social da Xunta melloras para o cadro de persoal e servizos educativos na etapa preescolar. Pleno no Concello da Farrol. Este xoves 28 de novembro terá lugar un pleno que, entre outros asuntos, tratará a proposta inicial para os orzamentos municipais do ano 2025. Un dos documentos máis importantes que elabora o Concello é que reflectirá gastos, ingresos e investimentos No lo explica Ignacio Arianna Corral, do colectivo BBT Fálanos do 17 de novembro Día Mundial da Bebé Prematura Partera Guerrillera Sanitaria Cogallo do 25N Día Internacional para a Erradicación das Violencias contra das Mulleres Fálanos dunha delas A violencia obstétrica Nerea Calvo Beceiro co Galló de 25N, fálanos tamén da histórica fábrica de conservas El Cisne en San Sadurnino. Na sección Noticias dialogadas, Ignacio Elupe seguen a voltas co Tren. Edu como cho conto desde Radio Raposeira, fálanos da cúme do clima e da conferencia das partes, COP, que ven de levarse a cabo en Baku, capital da Azerbaixán. O filme prefiro condenarme parte dun suizo por adulterio contra unha maricadora da riga de Ferrol durante a dictadura en 1972. A cantante e experimentadora galega Mónica De Nut, autora da música orixinal do filme, fáganos do proceso colaborativo e compositivo nesa intensa cita. Na xenda Concerto de Zabala. Será o sábado 30 de novembro, as 10 da noite, no Centro Social Artabria, na Rúa Batallóns, en Esteiro. Presentarán o seu traballo o Pequeño Manual para Grandes Cambios, publicado por Ferro Records. A entrada será de balde. Anotade tamén axenda as primeiras jornadas visibles ferroterra e sobre o VIH. O sábado 30 de novembro e domingo 1 de decembro no Ateneo e Vila. Centro Cívico de Canido respectivamente. Organiza Avante LGTB Plus de Ferrolterra. E para finalizar as citas da xenda Galiza con Palestina en Ferrol e Ponte de Ume entre moitas cidades da Galiza, claro. O LUNS 2 de Decembro as oito serán nas prazas daqueles concellos E agora xa As, novas, as noticias contadas polos seus propios protagonistas É tanto pedir Dende a AMPA da Escola Infantil Galinha Azul de Esteiro en Ferrol Exiximos a Consellería de Política Social Xestionada polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Melloras para o persoal e para o servizo da etapa 03 Ninguén duvida que as persoas coas que deixamos as nosas pequenas e pequenos son importantes. Estamos eh, deixándo nas súas mans a que máis queremos. Por iso, dentro da AMPA, da Escola Infantil Galinha Azul de Esteiro, queremos facer pública a situación que se está a vivir neste centro. Entre outras cuestións, as educadoras vironse afetadas por un, un empeoramento das súas condicións laborais ou eh, reducir dúas horas e media de atención indirecta eh, ao alumnado, neste caso ás crianzas. E iso influe de forma directa ás nenas e nenos. Entre outras cuestións, sobre todo, perxudican a posta en común en que poidan falar e eh, sobre a evolución de cada nena e neno de forma individual e, por exemplo, tamén no desenvolvemento de diversos proxectos que poden ser moi interesantes a nivel pedagóxico. E, no caso desteiro, por exemplo, estamos a falar da adaptación temporal aos biorritmos das nenas e nenos, da adaptación espacial de todos os espazos do que ten a propia infraestructura, de proxetos eh, desenvoltos coa residencia que hai xusto carón de persoas anciás, da horta comunitaria, de obradoiros eh, conjuntos coas familias. Se a todo isto, ademais, sumamos, a feito de que, pro que nos comentan, semella que hai que pedir a esmola para que, por exemplo, se repoñan eh, elementos, material escolar que tivo durante todo este tempo un alto uso, Bueno, pois a situación eh, agrava-se. Logo de falar e de ter reunións dende a AMPA, como nais sepais, queremos deixar claro que o que queremos é unha mellora neste servicio que se está a dar, xa que consideramos que é imprescindible e que debe darse a relevancia que ten que ter, e iso implica, por unha parte, un maior compromiso por parte da Consellería pertinente é unha mellora das condicións laborais das persoas que traballan dando este servizo á comunidade. Queremos que esta, nesta etapa as galiñas azuis sigan a ser referentes a nivel pedagóxico no ensino público galego da etapa 03. E queremos que sigan sorrindo que cando cheguemos nos abracen pero ao mesmo tempo saber que quedamos moi tranquilas e tranquilos ao deixarlos con estas persoas que desenvolven uns proxectos para nós maravillosos. É tanto pedir, iso que lle preguntamos á Consellería de Política Social, é tanto pedir que estean ben as nosas nenas e nenos. Esta é a información que enviamos da Ampa de Esteiro para a Radio Filispín. Pleno do Concello de Ferrol. A quinta-feira é eh, xoves, 28 de novembro, a sete da tarde, comezará o pleno que, entre outros asuntos, abordará o debate sobre a proposta inicial de orzamentos municipais para o ano 2025. Esta proposta inicial foi xa eh, apresentada hai un os días polo Grupo Municipal do Partido Popular, que forma parte do Grupo de Goberno, e, eh, eh, eh, bueno, é E os orzamentos son un dos documentos máis importantes que ten o Concello, dado que son os ingresos e os gastos, é dicir, como se financia o Concello As partidas, entran aí os impostos e as tasas, e entre outras cousas pues, as asignacións, as subvencións e demais e todo isto. E por outra bando os gastos, que son os gastos corrientes de personal, de, de servizos municipais, de, de mantenimento de prazas, tal, todo iso. No? De prazas e vías públicas e demais, edificios públicos e todo isto. Pero hai unha parte importante que son os investimentos. Eo é indica cal pois, é o proxeto de cidade de, de que este grupo municipal propón tanto os, a, aos proecttos anteriores que había como os que se van iniciar agora en adiante. E, por outra banda é moi interesante este, este debate. está claro que o Partido Popular, Pois, con a súa maioría absoluta está en condicións de impoñera a súa vontade plena. Pero de todas maneiras, tanto o grupo municipal do BNH como do PSOE como do Frol en Común teñen moito que decir. O, o pleno torna interesante. Por outra banda, hai certas mocións que son importantes, entre, entre moitas que hai, hai unha moción que leva o BNH sobre lingua e normalización lingüística, que ven a conto polos últimos informes publicados sobre a situación do galego na, na sociedade. Por outra banda, o PSOE eh, apresenta unha moción tamén eh, que é importante sobre a implantación dun plan de recuperación para o barrio de Recimil. Sabemos que no barrio de Recimil, aparte de ser un barrio que está composto fundamentalmente por vivenda municipal, de propiedade municipal eh, pues, hai problemática social e eh, está ainda por, n, por eh, rehabilitar e ¿no? que hai un bastante avanzado e eh, bueno, está quedando bastante ben e, por outra banda eh, hai unha hai de ferro en común hai outra moción que, que toan é importante porque incluir partidas orçamentarias en defensa da de accesibilidade E despois hai unha moción consunta entre o BNG, Ferrolen Común e, e, e PSOE que e, é importante unha moción sobre e, memoria histórica. E, por que? Porque preténdese confirmar a Praza Amada García oficialmente que se lle si, chame así. E fan esta proposta. Sabemos que a Praza Amada García foi inaugurada no ano 2001 Pola, polas mulleres nacionalistas galegas que fixeron un, un ato aí e quedou inaugurada. Despois, o momento social, asociativo, e eh, sindical e demais de Ferrol e cultural sigueu eh, mantendo esta denominación para esta praza, no? onde se fan moitas concentracións que a praza cae diante do edificio da Xunte. No seu un momento, eh, por iniciativa dunha asociación cultural que é a Asociación Pesuca Artística Ferrolana, Eh, mm, mm, fixo que, vamos, propuso ya o Concello que se denominara eh, Camilo José Cela Sabemos que Camilo José Cela é un delator fascista E, eh, eh, bueno, penso É mm, eh, eh importante que non haxe unha plaza a seu nome Pero, bueno, para aí está oficialmente ese como se denomina a plaza Con esta moción preténdese que o que o Movimiento Popular É eh, de case aí 25 anos pende designando a esta praza como Amada García, pois que se que se cumpra, Este pleno tornase interesante sobre todo eh, esta última moción sobre Amada García é algo importante para a recuperación da memoria histórica. Non? O pasado 17 de novembro foi o Día Mundial do Bebé Prematuro. Lembramos que no Hospital Arquiteto Marcide de Ferrol habilitouse faixa uns anos un punto de recollida de leite materna que facilitou a accesibilidade nas doazóns a todas as nais lactantes que desexen extraerse leite para entregar a unidade de prematuros. Lembramos vos a importancia de que as crianzas nadas antes de término reciban leite materno para seu óptimo desenrolo, así como para disminuir a súa mortalidade e morbilidade, e tamén para alixerar a dificultade xeral das súas nais para producir a leite suficiente nesas circunstancias. Se precisades información sobre a extracción e conservación até o punto de entrega, ou se queredes convertervos en nais donantes de leite, podedes chamar ao teléfono 981 33 40 E pedide que vos pasen con pediatría Na primeira pranta Informou Aliana Corral Para Radio Filispín Este 25 de novembro Celebrouse o Día Internacional Para a Erradicación das Violencias Contra das Mulleres Partera Guerrillera Sanitaria Fala para este informativo Da Filispín dunha delas A Violencia Obstétrica Boas, con motivo do 25N vou falar da violencia obstétrica que é un xeito máis de manifestarse da violencia machista habitual eh, nos centros sanitarios de todo o país ainda que a maior parte das sanitarias eh, sean eh, mulleres eh, se reproducen estas bueno, dinámicas tóxicas eh, patriarcais coas mulleres eh, embarazadas de parto e despois no, no puerperio. Dende faianos, eh, moitas mulleres pois visibilizan este maltrato, estos cuidados eh, non basados en evidencia, este trato paternalista e, ás veces, humillante que ocorre en centros sanitarios pero penso que non solo debemos de quedar na visibilización, que é moi importante, pero debe, debemos tamén compartir entre as mulleres ferramentas de eh, autodefensa para poder prever, evitar, sufrir esta esta violencia. A ferramenta máis importante é a información, é conhecer os nosos dereitos e os dereitos do noso bebé no parto e eh, no nascimento. Tamén é moi interesante a, para as mulleres que xa foron vítimas de violencia obstétrica que busquen apoio de asociacións como El Parto Nuestro, asociacións de aleitamento e de crianza, grupos de mulleres que eh, lle poidan dar, además de apoio, asesoramento para conseguir justiza e reparación. Despois de visibilizar o problema, agora temos que enchernos de ferramentas para que entre todos erradicar esta, esta forma de violencia machista dos nosos partos e dos nosos nacementos. Nerea Calvobeceiro, co gallo do 25N, fala da histórica fábrica de conservas El Cisne de San Xadurniño. O seu cadro de persoal estaba formado fundamentalmente por mulleres. A súa crazón foi resultado das ZUR, zonas de urxente reindustrialización Un dos inventos que se tentaron aplicar para remedar a crise do sector naval na nosa comarca Acontecía a mediados dos anos 80, non o conta Nerea El Cisne foi unha fábrica conserveira que estivo un funcionamento en Sase d'Urniño entre o ano 86 e 95 Trasladada desde Obicedo Foi a primeira grande industria establecida neste Concello Rural amparada veixo as chamadas zonas de urxente reindustrialización e nun contexto no que asociou os laborais para as mulleres eran moi limitadas máis ao lado agropecuario e doméstico. A conservera permitiu que máis de 200 mulleres entraran ao mercado laboral formal por primeira vez. Dentro da fábrica persistían desigualdades estruturales porque as mulleres ocupaban os postos menos remunerados pero máis físicamente exixentes e sofrían unha tabla brecha salarial en comparación con seus escasos compañeros masculinos, o que era consecuencia da segregación ocupacional característica deste sector. Ademais, para as mulleres que se formaron previamente no vicedo, a experiencia inicial estivo marcada por un trato despectivo e indigno por parte duns mandos intermedios autoritarios, e xanxas adorniño, enda que as condicións laborais melloraron, en moitos casos mantiñase unha escasa adherencia ao convenio laboral. Ademais, as traballadoras mantíñen unha doble ou incluso triple xornada de traballo porque ao traballo industrial sumaban as tarefas domésticas que recaían exclusivamente nelas e o labor agropecuario que, aínda que perdeu peso como fonte de renda unha vez se convirten en obreiras, seguía ocupando unha boa parte do seu tempo. Pero máis ala de iso, pois a entrada na industria e a posibilidade de, de gañar o seu salario por primeira vez supuxo romper coa dependencia económica dos maridos ou dos pais. Este cambio traduciuse en melloras significativas como, por exemplo, o incremento da capacidade da forra abrindo contas bancarias por primeira vez, o investimento en vivenda, a adquisición de bens e o acceso a maiores servizos, o incremento do consumo e a obtención de maneira generalizada de permisos de conducir e vehículos propios, o que mellorou a súa mobilidade e a súa dependencia en todos os aspectos. Ademais, a nivel social e cultural, a conserveira foi un catalizador porque as mulleres non só compartiron traballo, sino que tamén se converteron en amigas aliadas, creando lazos que perduran ata a día de hoxe, e identificábanse e siguen o facendo como as da fábrica, E isto un vínculo que trascendeu o ámbito laboral e converteu a conservar en un símbolo de identidade comunitaria para as mulleres. A empresa pecha no 1995 e a razón foi o impacto ambiental no río Xuvia, sendo a primeira empresa xulgada en Galicia por delito ecolóxico no 91. As traballadoras nunca asumiron esta explicación, considerando que detrás sempre existiron motivacións económicas e unha falta de compromiso empresarial e político comantemente todos os postos de emprego a longo prazo e o peche non só deixou un valero significativo na economía local porque se beneficiaban todos os negocios da zona, senón que tamén fixo desaparecer fundamentalmente a principal fonte de emprego feminino na zona. A súa vez, entre o ano 91 e o 95, as traballadoras movilizaronse en diversas ocasións para exigir o pago de salarios atrasados organizándose de maneira pioneira no municipio. A súa loita, inda que non detivo o seu peche, marca un fito histórico no Concello porque foi a primeira mobilización obreira e liderada exclusivamente por mulleres visibilizando as voces que pues nun contexto que parecía desoílas deliberadamente. A conserveira o Cisne, a pasar de funcionar solo durante nove anos, foi definida como unha revolución polas propias traballadoras. Foi o primeiro contrato laboral para a maioría delas e tamén en moitísimos casos o único. Entras a seu pecho, a malloría retirouse do mercado laboral e regresou aos roles tradicionales consecuencia das limitadas opcións laborais e as obligadas familiares que en aumento. El cisne foi, en definitiva, para a malloría, unha pausa nunha traxetoria predominantemente rural e familiar, pero lembrada ainda de hoxe como un emblema da súa resistencia e empoderamento. Novas dialogadas. Diálogo de novas. Ola Lupe Que tal Ignacio? que outra vez a... as voltas co tren eh? Lío, lío, sempre lío co tren Pois pues, queren agora eliminar viaxes que tiñamos de ferrol a Madrid Non? Si, sí, estou vendo o panel e aí vamos, hai seis saídas e seis entradas, seis chegadas E resulta que deses seis, pois, pues, quedarán en catru Pois desde o Ministerio de Transporte se está xustificando estas medidas dicindo que os trens de alta velocidade e de baixo custe que se van a utilizar para facer a viaxe de Coruña a Madrid, máis o que sería o viaxe de Ferro a coruña con o transbordo en Coruña, acurtarían aínda así o tempo de viaxe a respeito do que, do que temos até agora. Sí, bueno, pero eh, tamén poderia ir de Ferrolo Tren ou Hablo, ese famoso. Pero, bueno, eh, a situación é, é como é. Aquí está claro que falta unha planificación global de, de tren de proximidade que non existe na Galiza e tiña que existir que unira todas as cidades e eh, as vilas máis importantes da Galiza unidas por tren de doble vía e electrificado. Ese sería ese é o futuro. E todo o mundo sabe que é o futuro pasado. aí. Pois os partidos da Corporación Municipal teñen solicitada unha reunión en, con o ministro de Transportes, con Óscar Puente. Puente. Sí, Puente, de Transporte, no. para para falar precisamente da situación que vivimos en en Ferrol ás respecto do tren, no? sí, sí, eso é o que escoitei, pero mira, Mesmo este lunes xa houve problemas Hai obras en Coroña Na estación de Coroña E ferro sufra as consecuencias Chega xente á estación En vez de tren ten que pillar un bus Levan en bus Esta é a situación de ferro que se repite eh, Continuamente Bueno, De, todo, de todas as maneiras O tren sigue, sigue a ser o, o transporte do futuro Vamos ter que, Vamos ter que Seguir facendo forza De alguna manera reivindicando Porque si quedamos sin o transporte do futuro Forról queda sin futuro Si, sí, pero bueno. máis tren Vale Seguiremos comentando Máis tren A Cimeira do Clima Copa é Puro Dende o día 11 ato 22 deste mes de novembro cimbo lugar a 29ª edición destas reunións onde responsables políticas vindas de diferentes lugares do mundo xuntanse para aplaudirse asumas umas as outras por non ter arranxado nada do proposto en anteriores reunións e coa mesma volver a facer promesas de millora e despedirse a ano que ven Desta volta xuntarase en Azerbaiyán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 si ben sinh hubo presencia de algúnas mandatarias europeas, como Pedro Sánchez, que posou sonrinde na foto en primeira fila xunto no nazista húngaro Víctor Orban e o ultonanacionalista turco Recep Tayyip Erdogan, dese que nestas cimeiras non hai liñas verbellas. Tambén, nesta ENCECOP-29 contou coa asistencia dunha nutrida representación de máis de 1.700 lubistas do sector dos combustíveis fósseis, é dicir, empresarios interesados. Anne Harrison, asesora climática da Amnistía Internacional, cualificou esta asuntanza como unha frente aos direitos humanos. Están a burlarse de quen defenden os direitos humanos ambientais e fan activismo climático con valetía exigindo medidas urgentes, declarou. En resumo, centros de representontos e representontas estiveran de ceiras ca gastos pagos en hotéis de alta gama e moito luso durante doce días para a raixa de toda a humanidade e marcaron de vai ser as entes un tanza. Unhas queren que sexa no monte e outras na praia, mas esa donde sexa iremos de Cuchipanda. Informou para a Radio Filispín, como o Choconto, da Radio Raposeira. Saúde. O filme Prefiro Condenarme parte dun Suizo por adulterio contra unha mariscadora da Riga de Ferrol durante a ditadura en 1972. A violencia o abuso, a falta de dereitos das mulleres junto a un ambiente social opresivo forman parte desa historia real. A cantante e experimentadora galega Mónica de Nutt autora da música orixinal do filme, fala para os informativos da Phyllis Pyn do proceso colaborativo e compositivo nesta cita que ven de ser apresentada en moitas cidades de Galiza, incluída Ferrol. Escoitamos a Mónica de Nutt. En canto a miña colaboración na película de Margarita Ledo, eh, prefiro condenarme, xa o título mi potente, É moi motivador, non, isto porque admiro moito o que fai Margarita, as súas películas como As fai, todo o proceso, o seu discurso, é unha muller como unha profesional impresionante. Entón cando ela me chama, pois para min é un honor onor, non, pois poder participar das súas creacións. A historia de Sagrario, que, claro, é unha historia moi potente, que remexe tamén historias personais de calquera muller, ou inclúome, claro, entón xa te condiciona, no? porque, bueno, eu son unha persoa moi visceral, fago música dende a emoción, non tanto dende a técnica ou a linguaxe musical en sí, no? déixome levar moito poñer son a, a, a esas emocións e a ese discurso que traslada a Sagrario, a historia de Sagrario, e que podía usar, bueno, dende un punto, unha posición de seguridade, de autonomía, de poder, de inteireza. É un reto, porque eu enfadome con facilidade tamén cando canto, ¿no? podo pasar dende algo moi sutil, suave, eh, lixeiro, a, a un grito de enfado entón sin caer aí que vista a historia de Sagrario tampouco é doado ¿no? Te, esa enteireza mantela usar sons que poden ser tamén líricos eu adoito traballar con sons a música tradicional música moderna teño inclinación polo canto lírico formeime maioritariamente aí a miña técnica o rexistro que require de, de máis técnica corporal para chegar a esos sons, a emitir esos sons, e que me deixaran levar por aí tamén. Bueno, pois tomo nota de todo iso e tamén xnero eh, unha base, porque a capela me parecía que o mellor se... iba a ser un pouco duro demais. E bueno, us, um, uso electrónica, un syntex creo algo moi simple, unha base que lle dé ese bordón para entonar enriba, gravedades, eh, frecuencias graves que envolvan, e sons de percusión que lle dé fortaleza tamén a ese momento de pandeireta. Eh, un toque de Muñaira Bella que sempre nos sitúa si somos de aquí como algo moi terrenal, ¿no? moi de coller forzas aí da terra. Entón, bueno, pues gravei non a casa, Eh, cantei en riba, recitei os poemas de Luisa Villalta que ven a conta eh, sobre a historia de Sagrario no? moi ben escollido pero está así dividido, o sea, recito sin cantar e despois o canto, pois non ten letra eh, emoción transmisión da emoción de esa síntese da mensaxe de toda a peli para min é un diálogo Interno moi potente máis que unha, un berro de aunar voces reivindicativo é algo íntimo dende a intimidade é así está construída a peza que gravei que canta unha peli e que despois puxe en corpo según as indicacións de Margarita os movimentos simples pero contundentes pegadas, pasos e estatismo de estar nun espacio frío, con luz blanca. Ando cos pés con que me andas e eu te sigo sen saber que levas no fardo do corazón. Aprendín de ti o que me atinxe, enganándote me enganas e eu consinto por comprender que levas no fardo do corazón. Onde van os teus dous pés que me prolongan cando aceito andar contigo por min mesma. Pregunto outra vez a cada quen que pasa, se de verdade son unha muller. O que é iso? Se me enganaron sempre ou teño algún camiño? O camiño fixo se estranxeiro? Estou perdida. nin meu porque é teu, ne xa imaxe porque non sei o que gardas no fordo do corazón. Pero se non me ves, é ti que en erra. Concerto de Zabala este sábado no Centro Social Artabria. O grupo formado por Carla Ronaldo, Ana Alaje, Elena Zas, Carlos Castrocos e Víctor Ledo apresenta no Centro Social Artabria o seu primeiro álbum Pequeño Manual para Grandes Cambios, editado o pasado ano por Ferrol Records. Unha lufada de ar fresco na estea galera, que combina tradición, vanguarda e modernidade E todo desde unha perspectiva feminina. O concerto dará inicio ás 22 horas e a entrada e de balde. Unha noticia da Asociación Cultural Artabria. E coa música de Zabala, que estarán este sábado 30 de novembro no Centro Social Artabria de Ferrol, tocando de balde e un par de notas axenda, que vos imos comentar de seguido, despedimos este informativo. Durante a mañada do sábado 30 e o domingo 1 de decembro no Ateneo Ferrolán e no Centro Cívico de Canido respectivamente, terán lugar as primeiras ornadas VIH de Ferrolterra, Visibles Ferrolterra, Terra, organizada por Avante LGTB+, taquí da terra de Trasancos. E como xa é un habitual, triste habitual, pero necesario, Galiza con Palestina, dentre as moitas concentracións, sublinhamos as que terán lugar no noso ámbito. Ferrol e Ponte de Hume acontecerán o lunes 2 de decembro a xoito todos serán nas prazas dos Concellos despedimos o informativo desta semana aquí en radio filipí un saúdo de quem vos falou pequeno monstro ateo Vieiro boletín ca comeando da terra fenómeno físico das noites sem calendar informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite den de Ferrol. Aquí os informativos. Aquí Radio Filipin. Aquí sen filtros. Aquí damos teu voz. Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra Terra. Aquí a información sen mordaza. Aquí a, a voz dos colectivos. colectivos. Aquí a muller do rural. Aquí, noitando o día a día. Aquí, a información local e comarcal. Aquí, as persoas en voz. Aquí informamos. Aquí, Ferrolterra en acción. Aquí, próximamente. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí.